Днес ще говорим за учителя. Първата лекция влиянията, втората лекция в храма, третата лекция в храма на учителя. И три идеи. Първата за цветята, втората за неразбраните неща и третата за орела. Следваща лекция на 5 ноември. Богомилска. Така, започвам с първата лекция влиянията. Нишите същества са изкусни кръци. Света, в който живеете, е пълен с невидими същества, които вървят в крив път. По много незабелязан начин те ви създават изпитания и изкушения. И много тънкости има в техните методи. В човекът има паразити, които искат винаги да го заблудят и след това да го ограбят. Всички измами идват от тези вътрешни кръци. Кръците на вещи са нищо в сравнение с тези от духовния свят. Те са много учтиви, които не ги разбират, ги смятат за кавалери. Те са от черното братство, с много знания са, но белега е, нямат любов, нямат мъдрост. Но те са много умни. Те са стари, опитни, изостанали души. Като цяло те са по от хората. Пакости, скандали, разединения, това са техни игри. Сещам се за Мусаши, който казва «Ако нямаш аз, ако нямаш Его, никога няма да имаш противници». И въобще до година ще говорим Април за Мусаши. Той казва « Целта на бойните изкуства е да станеш мъдростта. Говорим за мъдростта на бойните изкуства. Е да станеш нищо. Тогава вече нищото воила за тебе. Тогава вече си в системата на безкрая, в системата на Бога, на вечността». Но щом имаш его, вече ти сам по себе си си победен. Така, с някои, става въпрос за тези застанали души, с някои те се играят с вас, както децата със своите колички. Можеш да вярваш колкото си искаш, но трябва да различаваш. Например, ако се тревожите, това показва, че нище същество е проникнало във вас. Мога да задам въпроса така. Ако ти имаш вяра, как така имаш тревога? Как така имаш някакво тревожене, по какъвто и да е въпрос, в каквато и да е връзка? Истинната вяра, която изхожда от любовта, не от ума, няма тревога. Може да има някакво напрежение, но тревога няма. Вие сте се откъснали от Бога и искате Той да ходи по вашата мярка. Това никога не става. Планове, каза учителя, не прави в живота си, понеже не ти е твоя работа, това не е твоя работа. За това друг се грижи, а ти гледай постоянно да си вътре в Бога. При човешката любов вземат участие нисши същества. Всеки, който работи с човешката любов, накрая остава излъган. При физическата любов, хората не знаят, че изпълняват чужди желания. Всички заблудени в любовта са заблудени от теориите на падналите ангели. Странно явление има в света. Всички, всичко сме готови да жертваме, само да не възприемем истината. Целта на живота ни е тъмно определена. Скитаме се в световния вихър и казва учителя, за да бъдете силни, непременно трябва да бъдете чисти. Ако не се интересуваш от Бога, дявола ще се интересува от тебе. Свободни сме само когато работим в съгласие с Бога. Ще срещнете духове от черната ложа, о които има много знания. Някой път бялото братство ходят в техните школи да се учат. Много знания и много тънкости има там. Който е чист, един ниш живот не може да го яде и разяжда. Щом си с Бога, Можеш да победиш дори страшно влияние, но без Бога и комарът е много нещо. Щом държиш твърдо идеята за Бога, там тъмните духови са слепи. Въобще в любовта те са слепи. Любовта е неговата светлина, негов действие. Там те нищо не виждат, но въпросът е ти къде си? Тебе те гони, казва Учителя Тъмния Дух. Ти хвърляй нагоре своето съзнание. Издигни се към Бога. Дявола само с воля се държи. Само с воля се изпъжда. Не, не можеш да станеш господар на своя живот, докато не се научиш да управляваш тези слабости, които са паднали духове. Слабостите са паднали духове, паднали воля. Щом нямаш любов към Бога, ще се срещнеш с влияния по-силни от тебе. Любовта към Бога е вечния страш, вечния пазител.